Godina je 1972. par mjeseci prije početka ljetnih olimpijskih igara u Minhenu organizatori igara zamolili su doktora georga Zibera tada 39 godina starog policijskog psihologa da sastavi par najgorih scenarija koje bi se mogli dogoditi tijekom igara. Doktor Ziber ozbiljno je shvatio svoj posao. Proučio je načine djelovanja tada najopasnijih terorističkih organizacija – Irske republikanske armije, Baskijske Ete, Palestinske oslobodilačke organizacije, skupine Baden-Meinhof. Dr. Ziber izradio je 26 scenarija. Jedan od njih predviđao je da bi radikalna desna švedska teroristička skupina mogla oteti mlazni zrakoplov i s njime se zabiti u prepuni olimpijski stadion u Minhenu. A scenari broj 21 Doktora Georga Zibera Predviđao je da bi se moglo dogoditi ovo Jednoga dana Oko 5 sati ujutro 12 nauruženih palestinaca Prebacit će se preko zaštitne ograde Oko olimpijskog sela napad će zgradu u kojoj se nalazi izrazka delegacije I uzeti je za tauce Ubiće jednog ili dva tauca kako bi uveli stegu tada će u zamjenu za ta oce tražiti puštanje palestinskih zatočenika iz izraelskih zatvora i iz zrakoplovu kako bi njime otputovali u glavni grad jedne od arapskih država. Čak i ako palestinci ne uspiju osloboditi svoje drugove iz zatvora, pretvorit će ljetne olimpijske igre u političku demonstraciju i bit će spremni umrijeti za to. kom slučaju ne može se očekivati njihova predaja. Organizatori su bili zaprepašteni kada su vidjeli 26 scenarija doktora Zibera. Zadnje olimpijske igre na njemačkom tlu održane su 1936. i one su pretvorene u slavljenje nacističkog režima. Otvorene su uz topovske salve, posvuda su bile izvješene zastave sa svastikama. Te su igre trebale slaviti nadmoć germanske rase i nacističkog režima. Olimpijske igre u Minhenu morale su biti potpuna suprotnosti tim igrama. One su morale biti igre zabave, prijateljstva, to su morale biti bezbrižne olimpijske igre. Ako bi se prihvatila predviđenja i doktora Zibera, posuda bi morali biti naoružani policajci i stražari. Morale bi se postaviti nadzorne točke, dodatne ograde, pa čak i budnjika žica. I bezbrižne igre bi nestale. U ostalom, u proračunu igara, samo je mizernih 2 milijuna dolara bilo predviđeno za plaćenje stražara. I oni su morali biti nenauruženi. Njihov najteži posao trebao je biti obuzdavanje pijanih i spriječavanje ulaska na borilište bez plaćene karte i organizatori su zamolili doktora Georga Zibera da sastavi manje prijeteće scenarije koji bi više odgovarali konceptu bezbrežnih igara Doktor nije bio iznenađen 30 godina kasnije u intervju za Magazin Time izjavio je ovo Američki psiholog Lionel Festinger razvio je teoriju kognitivne disonance. Ako imate dva suprotstavljena problema, u ljudskoj naravi da jedan od njih zanemari 20 olimpijske igre otvorene su 26 stokolova za 1972. godine. U Minhenu okupilo se 7173 sportaša iz 121 zemlje. Već od otvaranja igre su postale velika zabava. Sportaši su se miješali s gledateljima i znatiželjnicima. Nakon izlaska u gradi s kojih su se vraćali u kasnim, noćnim ili ranim jutarnjim satima, sportašima se nije dalo odlaziti na glavne ulaze u olimpijsko selo. Radije su prelazili preko dva metra visoke ograde. Stražari nato i nisu obraćali pažnju. Najveću prijetnju organizatorima predstavljale su demonstracije koje su organizirali mladi Maoisti. Njih nekoliko stotina okupilo se na brdu u Olimpijskom parku i prosvjedovalo je protiv igara. Stražari su uspjeli udaljiti Maoiste tako što su im podijelili sletkiše. Ali Idila je prestala 5. rujna 1972. kada se počeo ostvarivati scenari broj 21 doktora Georga zibara 50 minuta prije nego što je doktor predvidio, teroristi crnog rujna preskočili su ogradu olimpijskog sela i krenuli prema stanovima u kojima je stanovala izraelska delegacija. Teroristička organizacija Crni Rujan osnovana je u studenom 1971. godine. Osnovana je na zapovjed Jasar Arafata, prvog čovjeka Fataha i palestinske oslobodilačke organizacije. Službeno je Crni Rujan predstavljan kao disidentska organizacija, jer je trebao izvoditi krvave napade kako bi se kraljevina Jordan i država Izrael kaznili zbog progona palestinaca i pealoa. Organizaciju je vodio Salah Kalaf ili Abu Iad Desna ruka Jasera Arafata. Abu Iyad imao je dva pobočnika, Jusefa Nadžara ili Abu Jusefa i Ali Hasana Salameha ili Abu Hasana. On je u javnosti stupao kao zapovjednik crnog rujna. Rad organizacije nadzirao je i Kalil al vazir ili Abu Džihad, jedan od najbližih Arafatovih suradnika. U srpnju 1972. vodstvo crnog rujna počelo je detaljnije planirati operaciju Minhenu. 15. srpnja u Rimu, u kafeu na Pjaca de Rotonda, Abu Iad sastao se sa Abu Daudom i Abu Muhamedom, članovima Crnogrujna. Dok su listali novine na arapskom, pronašli su izvještaj u kojem je pisalo da Međunarodni olimpijski komitet nije čak niti odgovorio na dva zahtjeva Palestinske omladinske federacije, koja je tražila da se Palestini dopusti da pošalje svoju reprezentaciju na ljetne olimpijske igre. Ako nam brane da sudjelujemo zašto mi na svoj način ne bi došli na olimpijske igre? Upitav je Abu Muhammed. Dva dana kasnije Abu Dao dotišao u ovaj Minhen kako bi izvidio olimpijsko selo. Dva dana prije otvaranja igara Abu Iad doletio iz Alžira u Frankfurtu. Pratili su ga muškarac i žena i u prtljazi je imao pet istih Samsonite kofera. Carinice su pregledali samo osobnu prtljagu njegove suputnice. Kofere nisu pregledavali. U njima je Abu Iad u Njemačku unio strojnice tipa Kalašnikov i Streljivo. Abu Daud oružje vlakom prevezao Minhen i pohranio ga u vormarićima na željezničkoj postaji. Nakon par dana došlo je još oružje, par kalašnjikova i ručne granate. Abu Daud vratio se ponovo u olimpijsko selo. Ovoga je puta bio upratnje i Sirike, njegove prijateljice koja je bila u Minhenu u posjetu sestri. Dok je skupina brazilskih sportaša na povratku s treninga prolazila kroz ulaz u olimpijsko selo, Sirika se obratila stražaru na Njemačkom. Moj prijatelj Brazilac je ovdje i baš je prepoznao školskog kolegu. Možemo li ga pozdraviti? Samo na deset minuta. Stražar ih je propustio. Imalo je smisla zamijeniti me s Brazilcem, napisao je Abu Daudu u memoarima, s obzirom na boju moje puti i na teško vjerojatnu mogućnost da mi se netko obrati na portugalskom. Tijekom tog posjeta Abu Daudi i Sirika mogli su ući u prostorije saudijskih i sudanskih sportaša i tako su dobili informacije o stanovima u olimpijskom selu. Dva dana kasnije Abu Daud ponovo je došao pred ulaz u selo. Sada su ga pratili Toni i Isa, članovi crnog rujna koji će sudjelovati u napadu. Abu Daud je prišao o istom stražaru. Moji će se prijatelji naljutiti na mene, rekao je Abu Daud. Jučer sam im rekao da ću ih moći uvesti u selo kako bi upoznali naše sportaže. Stražar je propustio svu trojicu navodnih Brazilaca. U svojim memoarima Abu Daud piše Nije moglo bolje početi, ali ono najbolje tek je došlo. Nakon pet minuta došli smo u Konoliš trase broj 31 i odjednom je mlada, potamjela žena izašla kroz vrata na tom kućnom broju. Ona je bila pri izraelskoj delegaciji. Zapričali smo se s njom, rekli joj da smo brazilci koji su oduvijek uvijek željeli posjetiti Izrael. Provela nas je kroz hodnik do stubišta i kroz vrata nas uvela u stanu prizemlju, dupleks s unutarnjim stubištem. Za šestero ili sedmero ljudi ovo je sasvim dovoljno prostora, zar ne mislite tako? Upitala nas je. Ostatak delegacije je u sličnim stanovima. Međuvremenu u Minhen je došlo još šest mladih palestinaca. U hotelu Eden Wolf pored željezničke postaje, Abu Daud stavio torbe na kojima su bili olimpijski prstanovi, streljivo, strojnice, granate, pribor za prvu pomoć i hranu. U torbu je još stavio najlonske čarape od kojih su se trebale napraviti maske, amfetamin predulin koji je trebao teroriste držati budnima i uže s kojima je trebalo vezati taoce. Prije nego što je stavio kalašnikove u torbu, dodao ih je Toniju i Isi. Oni su ih poljubili i rekli o moja ljubavi. Petog rujna u 3 sata i 30 minuta ujutro teroristi su se ukacali u taksije, odjeveni u trenirke arapskih reprezentacija i krenuli su u olimpijsko selo. Govori Fran Višnar, vojnjena Litičar. I oni su odlučili napraviti sljedeće. Dvije godine su se pripremali za udar na olimpijade. Pune dvije godine. A, to je bila... Pažljivo je isplanirana operacija. Uspjeli su proći sve sigurnosne mjere pedantnih i cijepidlačnih Njemaca. Zašto? Zato što su se ubacivali u Mihen, u olimpijsko selo, preko arapskih sportskih timova, prije svega Libije. Sumnjalo se i na Siriju. Oružijem je dostavljeno preko diplomatskih torbi koje nisu kontrolirale i oni su, a, jedan odred je bio spreman za tu akciju. Cilj je bio da se otmu, otme što više izraelskih sportaša, da se traži puštanje između 230 i 250 palestinskih političkih zatvorenika, hvaćenih fedejina i komandosa u Izraelu, ali zapravo pravi cilj je bio da se dobije publicitet i spektakl. Da, se, da svijet vidi konačno kakva je palestinska patnja, kakav je to očaj kad su oni spremni i na tako nešto. Noć prije napada na izraelske sportaše, teroristi su se sastali u restoranu na željezničkoj postoji kako bi primili konačne zapovjedi. Abu Daud im je rekao da nakon što zarobe Izraelce nikoga ne smiju pustiti u zgradu osim visokog njemačkog dužnostnika koji bi provjerio u kakvom su stanju taoci. U memoarima Abu Daud tvrdi da je teroristima zapovjedio da budu što je moguće više suzdržani u upotrebi sile. Operacija za koju ste vi odabrani u suštini je politička. Cilj nam je te Izraelce žive zarobiti. Nitko vam ne može oduzeti pravo da se branite, ipak pucajte samo ako nemate drugog izlaza. Nije cilj likvidirati neprijatelje, nego ih uhvatiti kako bi ih razmijenili za naše zarobljenike. Granate su za kasnije kako bi impresionirali njemačke pregovarače i kako bi se vi mogli obraniti. Nakon Abu Dauda teroristima se obratio Latif Afif zvan Isa, koji će biti glavni pregovarač s njemačkim vlastima. Od sada smatrajde se mrtvima. Poginulim u borbi za palestinsku stvar. Teroristi su rano ujutro sjeli u taksije i dovezli se do Olimpijskog sela. Isa je pažljivo odabrao mjesto na kojemu će ući u selo. Bio je to dio ograde kod vrata 25A. Vrata su nakon ponoći bila zaključana, ali ih nitko nije čuvao. Isa je primijetio da ogradu pored vrata često preskaču sportaši koji se u ranim jutarnjim satima vraćaju iz grada. Kada su se približili ogradi, sustrli su još jednu skupinu sportaša u trenirkama. To su se iz grada vraćali američki sportaši, koji su se izuzetno veseli vraćali s dobrog provoda. Jamal Al-Gashni, jedan od najmleđih sudjenika tog prepada, u razgovoru za dokumentarni film Jedan dajnu rujnu prisjetio se susreta kod ograde. Simon Reeve u istoimenoj knjizi donosi Al-Gashnijev riječi. Amerikanci su pobjegli iz sela kako bi izašli u grad. Vidjeli smo da su Amerikanci i oni su se kao i mi pripremali na preskakanje ograde. Isa je brzo odlučio da bi nam strani sportaši mogli pružiti dodatnu zaštitu. Zapričali smo se s njima, prisjetio se algašni i tada smo im pomogli da preskoče ogradu. Podigao je člana američkog tima na ogradu koja nije završavala bodnikavom žicom već malenim čunjićima. Tada se Amerikanac okrenuo i pomogao da i on pređe ogradu. Nekoliko je službenika, uključujući i šest njemačkih poštara, vidjelo kako se skupina sa sportskim torbama penje preko ograde oko 4 sata i 10 minuta ujutro. Ali kao što je Isa predvidio, nitko ih nije zaustavio, jer su svi pretpostavljali da su oni sportaši koji se vraćaju u selo. Prošli smo dio puta zajedno sa američkim sportašima i onda se oprostili od njih, prisjetio se Algašni. Teroristi crnog rujna krenuli su prema ulici Konoli, broj 31, prostorije izraelske reprezentacije. Skoro svi izraelski sportaši su spavali. Jedino je buden bio Josef Gutfreund, rvački sudac. On je čuo zvukove grebanja po vratima. Priješao im je, nasloni je uho, a onda ih odškrinuo kako bi pogledao tko je to vani. I tada je ugledao nepoznata lica koje su u rukama držali kalašnikove. Kurt se sa svojih 132 kg naslonio na vrata kako bi spriječio da teroristi uđu. I povikao je, sklanjajte se. Prvi je u ušao Isa. Moše Weinberg, hrvački trener, napao ga je kuhinskim nožem. Isa se izmaknuo, a drugi terorist spalio je metak Weinbergu u usta. Weinberg je ostao živ i s drugim sportašima odveden je u drugi stan u ulici Konoli Ne zna se zašto su teroristi preskočili stan broj 2 i zašto su ušli u stan 3 Tamo je hrvač Gad Sabari uspio pobjeći iz stepenice u garažu Dok je trčao cik jedan ga je terorist pokušao pogoditi iz kalašnjikova Ranjeni Weinberg zgrabio je tog terorista i bacio ga na pod Tad mu je prišao drugi terorist i ubio ga Josef Romano, dizačutega i veteran šestodnevnog rata koji je hodao na štakama zbog ozljede, pokušao je jednom teroristu oduzeti Kalašnikov. I on je ubijen. Za tavoci teroristi Crnog Rujna imali su devet izranskih sportaša. Pucnjeva i borba u stanovima 1 i 3 nisu digli olimpijsko selo na noge. Uzbunu su digli sportaši koji su uspjeli pobići pred teroristima. Tada su teroristi predali listu zahtjeva napisanih na engleskom jeziku i bacili su tijelo Moše Weinberga na ulicu. Da li su ti sportaši e, mogli biti spašeni? Njemci nisu htjeli, a Izrael isto koji je poslao e, svoje stručnjake na lice mjesta, e, njemci nisu željeli pustiti da oni odu sa sportašima izvan Njemačke. Izrael je nudio svoje obučene ljude još od 50. godine nadalje, međutim, e, Njemci su odbili i akciju pokušaja spašavanja talaca izveli su oni. Kad su upali u izraelsku, izraelsku, u izraelski paviljon, odmah su ubili dvojcu izraelskih sportaša, a ostalih devet su uzeli kao živi štit i e, tražili su da ih helikopteri, odnosno avioni prebace na sigurnu u neku drugu arapsku zemlju da bi onda kasnije trgovali sa Izraelom, mi vama vaše ljude a vi nama e, zarobljenike kasnije se otkrilo da su oni zapravo napred bili žrtvovani jer Uh, tu je Arafat, odnosno crni rujan je dobro procijenio da će njemci reagirati kako su reagirali i u onoj općoj pucnjavi kaosu koje je nastupilo po noći gdje doista njemci bi nisu bili uh, osposobljeni za takvo precizno pogađanje u noćnim uvjetima ubijeno je uh, devet, preostalih devet izraelskih sportaša i pet uh, palestinaca nekolikih uh, bilo zarobljeno Kada je saznala da su teroristi crnog rujna oteli sportaše, izraelska premijerka Golda Meir odmah je objavila da nema namjeru pregovarati s crnim rujnom. Juminhen je uputila skupinu predvođenu Cvi Zamirom, ravnateljem Mosada, Izraelske obaveštene službe. Zamir je ponudio njemačkim vlastima pomoć. Izrael imao posebne Sajaret jedinice, izvidjačke jedinice, čiji su se pripadnici novačili iz redova posebnih jedinica izraelskih obrambenih snaga. Te su jedinice imale snajperiste koji su bili obučavani da jednim metkom usmrte teroristu. Metak je morao uvijek pogoditi u glavu i razniti mozak kako bi se spriječilo da terorist na samrti aktivira bombu ili povuče okidač. Njemački kancelar Willy Brandt i ministar unutarnjih poslova Hans Dietrich Genscher bili su skloni prihvatiti izraelsku pomoć. Ali unutarnji poslovi bili su u nadležnosti saveznih država i Bavarski ministar unutarnjih poslova Bruno Merk odbio je tu pomoć. Akciju oslobađanja trebala je voditi minhenska policija predvođena Manfredom Šraibnerom. Kako je to izgledalo, opisuje Aleksandar Callahan u eseju Izraelski odgovor na minhenski pokolj. Tek je podolasku na aerodrom, zapadno-njemačka policija saznala da teroristička skupina ima osam članova, a ne njih pet, kako je u početku procijenjeno. Prema toj procini, policija je na aerodromu razmjestila samo pet snajperista. Njemačka policija na aerodrom je dovezla lažni Lufthansin Boeing 727. Osam policijskih časnika razmištana je oko tog zrakoplova, bili su prerušeni u članove posade i stjuarde. Na nesreću, ti policijski časnici nisu bili ni u kakvoj vezi sa zapovjednim mjestom ili s drugim policijskim jedinicama. Kako su se teroristi malo odmakli od talaca, Šrajbner je zapovjedio da snaj pristi otvore vatru. Njihovi prvi metci promašili su mete i započeo je pravi obračun. Izraelski sportaši još su bili u helikopterima kojima su prevezeni iz sela na aerodrom. Prvotna bitka između policije i terorista trajela je oko sati 15 minuta. Tada se njemačka policija odlučila na klasičan napad pješaštvom kako bi teroriste odbacila od helikoptera. Kad je napad počeo, Teroristi su u jedan od helikoptera u kojemu je bilo pet sportaša bacili granatu. Helikopter je eksplodirao i ubijeno je svih pet sportaša. Nedugo nakon toga, jedan je terorist ušao u drugi helikopter i ubio preostala četiri talca. Izraelska vlada bila je za prepaštena operacijom oslobađanja talaca. Ali tu nije bio kraj za prepaštenjima. Da bi odmah u listopadu 72 bili pušteni jer su palestinci oteli nekoliko aviona, Al Fatahova udarna skupina je to napravila i tražili su da se na aerodromu Pleso u Zagrebu izvrši razmjena i to je napravljeno. Tadašnja Jugoslavija, Titova Nesostana je apsolutno podržavala arabsku stranu, osobito Arafata i palestince, oni su praktički tu imali svoje baze bez oružja, ali u svim grvećim gradovima su bili prisutni kao studente, ali i operativno i jednostavno Njemačka je rekla matlućemo te teroriste svojeg zatora, će nam uvijek otimati avion naravno bili su oteti njemačke odnosno zapadno njemačke avione Njemački pregovarači tri su puta odgađali rok za ispunjavanje zahtjeva terorista to se tumačilo kao njihov uspjeh za to se vrijeme pripremala akcije oslobađanja. Ali odgađanje išlo i na ruku crnom rujnu. Svako je odgađanje samo udvostručavalo broj ljudi koji su krizu pratili na televiziji. Po riječima Jamala al Zahtjev da oslobodimo našu utamničenu braću imao je samo simboličnu vrijednost. Jedini cilj akcije bio je da tijekom njihovih sretnih igara uplašimo svjetsku javnost i skrenemo pozornost na sudbinu palestinaca. Sudbinu palestinaca zapečatio je rat koji je spektakularno počeo jednog lipanjskog dana. 5. lipnja 1967. godine u 7.10. ujutro iz zračne baze Hadzor poletjelo je 16 mlažnjaka izraelskog ratnog zrakoplovstva. Bili su to francuski magistr fuga mlažnjaci, namijenjeni isključivo za obuku pilota. Ali tog su jutra ti zrakoplovi odašilali poruke na frekvencijama Koje su koristili lovci presratači Dok su ti trenažni zrakoplovi Glumili obhodnje koje su štitile Izraelski zračni prostor U 7.14. zračne baze Hadzor Uzleteli su bombarderi Tipa Uragan Pet minuta kasnije iz baze Ramat David Poletjela eskadrila Miraža 3 Istovremeno je iz Hadzerima Poletjela još jedna eskadrila lovaca Bombardera tipa Vatour do 7.30 tog jutra u zraku se našlo dvjestotinjak borbeni zrakoplova Izraelskog ratnog zrakoplovstva Ti su zrakoplovi letjeli nisko Neki na ne više od desetak metara od tla Kako bi izbjegli da ih otkrije neki od 92 egipatska radara Većina zrakoplova poletila je prema zapadu na sredozemno more Ostatak je preko tiranskog tjesnaca letio prema crvenome moru Tek kada bi zašli duboko na more Zrakoplovi su trebali skrenuti prema Egiptu Pilotima je bilo zabranjeno korištenje radija, mogli su komunicirati samo rukama. Ovo ovaj je plan pukovnik Rafi Harlev, šef operacija Izraelskog ratnog zrakoplovstva, opisao ovim riječima. Ime ove igre je Kako doći neprimjećen do Egipatske obale. Mislim da je šestodnevni rat sasvim dovoljan. Tu treba tražiti glavni uzročnik suvremenog palestinsko-izraelskog sukoba, sukoba židova koji žive u novostvorenoj židovskoj državi pod nazivom Izrael od 14. svimnja 1948. godine i palestinski harapa koji od početka smatraju da su im Izraelci ukrali zemlju, da su ih nemilosrdno ubijali, da je tijekom tih sukoba u ovih nekoliko desetljeća i da je Izrael zapravo ništa drugo nego jedan eksponent američke političke i tehnološke moći, jedna cionistička tvorevina koja je strana u arapskom tijelu i velikom moru, kako oni to uh, definiraju, da još od 1948. godine, a osobito od 1967. ne samo palestinci, nego i svi ostali Arapi, kada govore o Izraelu, onda uvijek stave ono takozvani Izrael, jer izuzev dvije, tri države, uh, ostali arapski svijet uh, ne priznaje Izrael, osobito ne uh, uh, islamistički uh, radikali. A što se desilo, Zapravo, zbog čega je Izrael 1967. godine e, na sebe navukao dodatnu mržnju? Zbog toga što je u tom ratu u svega šest dana porazio tri velike arapske vojske, da su čak analitičari na zapadu u rata smatrali da Izrael ima male šanse za pobjedu, ali on je izvao prvi put u suvremenoj povijesti jednu vrstu preventivnog udara, u trenutku kada su se sve te vojske sa preko pola milijuna vojnika plus pričuva odnos u tehnici je bio čak 10 na 1 u korist Egipta, Sirije i Jordana kad su se spremale napasti na Izrael, osobito Egipat pod vodstvom Gamala Abdela Nasera koji je opozvao trupe Ujedinjenih naroda, koji je zatvorio Akapski zaljev, odnosno Izrael više nije mogao imati a, dostavu a, morem, niti ploviti kroz te vode, kada je koncentrirao na Sinaju samo preko 100 tisuća vojnika i 2000 tenkova, kada je digao preko 300 tisuća ukupno vojnika na području s kojeg je mogao dohvatiti Izrael, Naser je računao da će tim pritiskom, možda i bez rata, prisiliti Izrael da počne razmišljati o nekakvoj težoj budućnosti, odnosno da će kroz jednu dugu blokadu sa tri strane, uključujući more, jer su ove arapske mornadice bilo jače, basiti konačno židove, kako su to oni rekli, na koljena. To nije bio prvi pokušaj bacanja države Izrava na koljena. 14. svimnja 1948. proglašeno je stvaranje države Izraela. Svijećeg dana trupe Jordana, Egipta, Sirije, Libanona i Iraka napale su novostvorenu državu. Novostvorena izraelska vojska uspjela je u više mjesečnim borbama poraziti arapske vojske i do 1949. borbe su se smirile, a država Izrael udvostručila je teritoriji. Taj rat u Izraelu poznat kao rat za nezavisnost. Većina povjesničara naziva ga prvim izraelsko-arapskim ratom, a u Egiptu i ostatku arapskog svijeta taj rat poznat pod imenom katastrofa ili nesreća. Arapi nisu priznali poraz, nisu priznali ni Izrael, priznali su samo na primjerje, ne napadanje, na dugi prekid vatnje, hadna kako oni vele, nešto slično hadni danas govori Hamas. Nećemo priznati Izrael, nikada ali želimo dugo primjerje, da bi mogli e, razvijati ekonomiju, čvrstviti se na vlasti i slično. Iza toga Egipat, osobito Egipat, je počeo formirati tzv. fedajinske komandoske jedinice, formirane od palestinskih e, Arapa. S druge strane, mora se reći da u tom ratu i prije njega... A i iza njega pojedine izraelske, ekstremne, desničarske, e, ultranacionalističke skupine su izvršile nekoliko zločina, od kojih je najpoznatija onaj Darija Sinu, gdje su namjerno poubijali između 100 do 200 palestinskih civila, da bi ih potaknuli na bijeg da bi etnički praktički očistili prostor, to nije bila službena politika Davida Ben-Gurjana, izraelske vlade, ali oni se nisu, imaju ovaj desničarski gnjev, kako su oni rekli, pojedinačni ekcesi, dobro došli zapravo da prošire, prošire svoj teritorij. U cijelom razdoblju od 1949 zapravo 1950. do 56. godine Egipat je počeo dopuštati i diverzanske akcije palestinskih fedajina koje on obučavao a tada još na vlasti je bio kralj u Egiptu i nacionalistički orijentirani egipatski časnici koji su smatrali da se palestinci trebaju boriti za egipatske interese Izrael je naravno onda tada već 50 godina u svoju doktrinu da neće sjediti mirno poput ovaca i čekati da ih nepretelj napada nego da će on napadati a ako njegova obavište na služba to sazna udari će prvi U srpnju 1952. godine gamo Abdel Nasser zajedno s 89 časnika egipatske vojske svrgnuće s vlasti egipatskog kralja Faruka. Vlast u Egiptu preuzelo je revolucionarno zapovjedno vijeće od 11 članova. Na čelu vijeća bio je general Muhamed Nagib, ali on je bio samo lutka. Konca iz pozadine vukao Nasser i to tako tajnovito da čak i strani dopisnici iz Kaira nisu znali za postojanje tog jakog čovjeka. Ali u prolječe 1954. nakon niza složenih intriga u revolucionarnom vijeću, Naser je otvoreno preuzeo vlast u Egiptu. Iste je godine jedan atentator pokušao ubiti Nasera na velikom skupu u njegovom rodnom gradu Aleksandriji. Nakon što se otkrilo da je atentator bio član radikalnog islamskog bratstva, Naser je zapovjedio uništenje te ekstremne vjerske organizacije i objavio je svim Egipćanima. Oni mogu ubiti Nasera, ali drugi će zauzeti njegovo mjesto revolucija će nastaviti živjeti. Ubrzo je novi egipatski vođa počeo znatno utjecati na događaje na Bliskom i Srednjem istuku. Prvo je odlučio drugačije urediti odnose sa starom kolonijalnim gospodarom Velikom Britanijom, s kojim je Egipat imao neraščiće sporova. A godine 1953. Egipat je počeo podržavati upade Fedajina ili onih koji su spremni na žrtvu na izraelski teritorij. To su bili palestinci obučeni i nauružani od Egipta, koji su uglavnom napadali civilne ciljeve u Izraelu. Upadima iz Egipta pridružili su se i upadi Fedajina iz Jordana, Libanuna i Sirije. Egipatski mediji, svi pod nadzorom revolucionarnog vijeća, nazivali su te napade uvodom u drugu rundu arapsko-izraelskog obračuna. Paralelno s tim upadima u Izrael su dolazili signali iz Egipta, koji su nagobještavali da bi u zamjenu za teritorij Izrael mogao dobiti mir sa svojim arapskim susjedima. Izraelski premijer David Ben-Gurion odbio je reagirati na te ponude. Smatrao je da one imaju za cilju spavati Izrael, dok se arapske zemlje pripremaju na konačan obračun. Kao odgovor na upade fedaina, posebne jedinice izraelskih obrambenih snaga upadale su na egipatski teritorij. U jednoj takvoj akciji, izraelska postreba pod zapovedništvom bojnika Arijala Šarona, poznatog i pod nadimkom Arik ili Lav, upala je u grad Kubiju na zapadnoj obali rijeke Jordan. Uništila je na desetke kuća, a u napadu je stradalo i 69 civila. U ljeto 1954. izraelski brod Bat Galim uplovio je u Suezki kanal. Na brocu su se ukrcali egipatski vojnici i zaplijenili ga, izazvavši veliki međunarodni incident. Toga ljeta agenti izraelske obavištene službe pokušali su potaknuti kaos u Egiptu podmetanjem bombi i paležom javnih institucija. Naser je odgovorio jačanjem svoje potpore palestinskim gerilcima. Sve češći i ubojiti i napadi palestinskih gerilaca doveli su i do velikog upada izraelski snaga u pojas gaze. U tu užarenu situaciju uključila se i jedna supersila. Te 1954. godine prvi čovjek Sovjetskog saveza Nikita Sergejevič Hrušćov povukao je potporu svoje zemlje Izraelu. Država Izrael vrijedna je svake osude. Ona od prvog trenutka svog postojanja prijeti svojim susjedima. Država Izrael urotila se s imperijalistima i grubo pljačka prirodna blaga Bliskog istoka. Sovjetski savez podržavao je stvaranje države Izraela, nadajući se da će ona postati socijalistička država i da će tako sovjetski savez dobiti mostobran na važnom Bliskom istoku. Ali sada ta supersila nije više imala koristi od Izraela. Na bliskom istoku našla je nove saveznike. U rujnu 1954. Nasir je tajnim ugovorom preko slovačke dobio gomile sovjetskog naoružanja. Egipat je dobio više tenkova, mlazni zrakoplova i topova nego sve ostale arapske zemlje zajedno. Novi rat između Izraela i Egipta izbio je 1956. 1956. Izrael je ponovo porazio egipat došao do sovjetskog kanala zajedno sa francuzima i englezima, amerikanci su bili protiv i moram reći da se jedinjene američke države, osobito u eri Korejskog rata i slično oni nisu dobro gledali ideološki na Izrael jer su smatrali da je on Staljinov sovjetski eksponent. Ljubav sa Moskom je prekinuta već negdje početkom 50. godina, jer su Izraelci rekli da oni zapravo razvio kapitalizam, to što oni imaju kibuce, one mošavate, to su bila zapravo poluvojna nasija, to nema ništa ni za kohozima, ni za sohozima i oni neće nikakav boljševizam uostalom povijesno bi imali što šta reći o, o antisemitizmu u Rusiji, Ukrajini u 19. i 20. stoljeću. I tu je ljubav pukla. I ko je onda uskočio? Uskočili su Francuzi and i Francuzi naoružavaju i favoriziraju Izrael do 1967. Amerikanci dolaze tek 1968. Od 1968. dolazi do velike vojne pomoći i do stvaranja strateškog savezništva Zašto Francuzi? Zato što su se interese Izraela i Francuza ponudarili. Došlo je sredinom 50. do bune, pobune u Alžiru, do Alžirskog oslobodilačkog rata i onda naravno to je priči svako imao svoj interes i Izrael je bio se iz ušno francuskim oružjem, francuskim tenkovima, školovao je svoje časnike, osobito ih je zanimao tenkovski rat i ratno zrakoplovstvo. 5. lipnja 1967. U 10.35 po izraelskom vremenu ili u 11.35. po egipatskom zapovjednik izraelskog ratnog zrakoplovstva general Motihod poslao je ovu poruku generalu Jicacu rabinu načelniku izraelskog glavnog stožera. egipatsko ratno zrakoplovstvo prestalo je postojati nakon što su stigli prvi izvještaji o uspjehu izraelskih pilota u 8 sati i 15 minuta ministar obrane države Izrael, general Moše Dajan, dao je zapovjed generalu Ješajike Šajike Gavišu, zapovjedniku Južnog zapovjedništva. Zapovjedio je da njegove snage krenu u napad na egipatsku vojsku na Sineskom polotoku i pojesu Gaze. Izraelske snage bile su podijeljene u tri skupine ili ugdaha. Prvim je zapovjedao general Izrael Tal, tvorac izraelskih oklopnih snaga. Svojim je vojnicima Tal prije napada poručio... Svi napadaju, svi prodiru. Nema gledanja u stranu ili iza leđa. Ovo je bitka na život ili smrt. Napadaćemo sve vrijeme bez obzira na gubitke. Drugim ugdahom zapovjedao je general Avran Joffe. U ratu 1956. on je zapovjedao pješačkom kolonom koja je zauzela Šarm al-Sheikh, mjesto na krajnjem sinaja nakon toga bio je zapovjednik Južnog zapovjedništva, a onda je otišao iz vojske i postao ravnatelj Društva za zaštitu prirode. Partijedana prije početka rata pozvao ga je general Gaviš. Žofe se pojavio u civilnom udjelu smatrajući da je u pitanju kurtoazni poziv. Gaviš mu je rekao da se vrati u Vodoru i preuzme zapovjedništvo jednog ugdaha. Trećim ugdahom zapovjedao je za Izraelce čuveni, a Zarape za zloglasni general Ariel Sharon. Svojim vojnicima Šaron prije napade zapovjedio. Neka sve drhti. Traži od njih da stalno udaraju i iznenađuju protivnika, da ga napadaju iz neočekivanih pravaca i da to što češće čine noću. Kada su Šaronove jedinice počele napad, jedan egipatski časnik rekao je da je to ličilo na odmatanje zmije napravljene od vatre. Zahvaljujući francuskim avionima Mirage, tipa Mirage 3, u ono doba to je bio najbolji vjerojatno avion u svijetu, Izrael je u jednom danu uništio 450 egipatskih aviona Mahom MiG-21 MIG i drugi tipovi i u borbama u zraku i u pogodcima na tlu Izrael je bio dominantan. U nekoliko sati je dobio zračnu prevlast uh, u Lipanskom ratu 67. godine zatim je na kopnu porazio Egipćane kao i 56. godine pri čemu se osobito isticao Ariel Sharon koji je već 56. isti sličan pod ukvatno napravio i Izrael je onda, kad je sredio Egipatski front, prebacio trupe u, prema Jordanu, osvojio je kompletni Jeruzalem, kako oni veli oslobodio, dobio je zid plaća, to su bile teške krvove borbe, ali arapska legija, jordanske profesionalne trupe su bile praktički uništene, odnosno, dosta je bilo izarobljenih, ali najveći gubici su imali Egipćani, i onda konačno je navalio na Siriju, osvojio je Golan visove s kojih su sireci od 1948 do 1949. svaki dan do 67. bombardirali sa preko 100 topova teških cijeli sjeverni Izrael 36 km u dubini praktički je ometao tamo normalno normalan život Nakon tih šest dana više ništa nije bilo isto. Toki Izrael slavio pobjedu, arapske države nisu mogle doći k sebi. To je strahovito djelovalo na arapski moral, osobito na palestinski. Da nije bilo 67. vjerojatno ne bi ni bilo palestinskog terorizma. bile bi te skupine fedejina, ali to je bio trenutak za Jasera Arafata koji je već uh, od tamo negdje sredine 50. godina bio uh, guran od uh, gamala abdela Nasera i uh, on je uh, nakon šestdesedme kad je došlo do novog izbjegličkog vala i iz ovog jordanskog dijela bivša Cisjordanija jer je izrelo osvojio cijeli teritorij do uh, rijeke Jordan taj novi val uh, izbjeglica tim u novom valu izbjeglica Arafat je nasao, na, našao nove regrute, nove novake i sa, svojim najjužijim dvadesetak svojih najužih suradnika smislio je daljnu taktiku, daljnu strategiju kako da se kako da e, katastrofa bude bude što manja kako propagandno preokrenuti stvar u arapsku palestinsku korist a inače formiranje samo formiranje Izraela svi Arapi osobito Palestinci zovu Nagba je dan nagla znači katastrofa, nešto nevjerojatno, nešto grozno, nešto, što, nešto nepojmljivo, pa se to onda dogodin, satanski čin i slično. I oni su, Arafat je formirao militantnu strategiju koja se oslanjala terorizam, on je pohađao i vojne i političke škole u Egiptu, e, tamo je nešto učio što su britanci, e, britansku vojnu doktrinu, a ona je glasila terorizam je samo uža definicija rata. Prema tome to je rat, sve je vojni cilj, bili to civili ili, voj, ili vojnici, čak nenaroženi ljudi, intelektualci, književnici, šahisti, sportaši. Sve što je židov i što je Izrael, to je neprijatelj. I po tome treba udariti nemilosodno. Palestinska oslobodilačka organizacija odlučila se na novu strategiju. Kako se izraelska vojska ne može poraziti i kako je svaki napad na nju izuzetno skup, napadaće se meki ciljevi, trpke za vodu, škole, autobusi puni civila, dječji vrtići. I PLO i druge terorističke organizacije pobud Narodnog fronta za oslobođenje Palestine počeli su vršiti napade po Izraelu. Izrael je odgovorio akcijama odmazne, uglavnom po izbjegličkim logorima u Jordanu. I tako se Kraljevina Jordan našla između dvije vatre. Počelo se s onim otmicama aviona, Izrael je to spriječio, maksimalnu sigurnost i više nisu mogli Elalove putnički zrakolpove otimati. Ali smislili su jednu drugu taktiku koju su kanili svakako primijeniti na nekom velikom sportskom natjecanju, međutim nešto ih je preduhitrilo. Naime, glavna baza djelovanja Alfataha tada, pokret, glavnog pokreta Jaser Arafate, se nalazi u Amanu u Jordanu a to su bile stotine tisuća izbjeglica, neki 20-30 tisuća do na oruženih boraca palestinskih. Oni su postupno počeli se miješati unutarnje poslove Jordana, agitirati protiv kralja Husajna protiv kralja Husejna i dvora. To je izazvalo nemir prvo u glavnom stožeri ordanskom i međuvojskom, jer oni su smatrali da su oni kao potomci Hašemita, pravi beduini, da oni nemaju ništa s tom palestinskom sirotinjom, da oni neće dozvoliti gubitak vlasti. I povremeno je dolazilo tijekom 69. i 70. do sukoba između jordanske policije, djelomice i vojske, jer, zbog čega? Zbog toga što je bez dozvola Jordana, palestinske komandosi su upadali u Izrael i neselektivno su vršili napade, uglavnom su ubijali civile, izvodili su razne a, sabotaže na cestama i slično I onda je Izrael izvršio odmazde ratni zrakoplostom i tenkovima i ostalim protiv, protiv Jordana, protiv jordanskih ciljeva. I u jesen 1970. godine, stvar je pokla i e, kralj kad je e, uhvatio nekoliko palestinaca e, visoko pozicioniranih koji su priznali da se zapravo kuje urota protiv samog dvora i ordana, naredio je svoje vojsci profesionalnoj, ono što je ostalo od nje nakon prestrojeno nakon sukoba e, sa Izraelcima, naredio je ono što se može nazvati masakrom i to je bila nerafnopravna borba, oni su napali odmah i tisuće i tisuće Palestinaca uključujući civile bili su poubijani u roku od dva tjedna. Taj žar koji su jordanski vojnici i časnici ispoljavali i mržnja prema Palestincima bila je tolika da su mnogi od njih radije bježali na Izraelsku stralu i predavali se nego, nego uh, jer ih u Jordanu čekala samo smrt. Posljedica je svi palestinci uh, koji je kontrolirao Yasser Arafat, odnosno Al-Fatah, pobjeglo ovaj, iz uh, Jordana, minimalno u Siriju, najveći dio u Južni Libanon, što je također uzrok onda onog sukoba iz 1982. godine. Tamo je Arafat onda stvorio Fatahland i odatle je napadao uh, sjever izraela Rat kralja Huseina s palestinskim organizacijama okončan je 25. rujina 1970. godine. Broj žrtava kreće se od jedne do pet tisuća poginulih i do oko deset tisuća ranjenih. Ali palestinska oslobodilačka organizacija uspjela je zadržati uporišta na sjeveru Jordana. Tijekom tog rata u pomoću je pritekla sirijska vojska. Ali sljedeće 1971. borbe su nastavljene I kralj Hussein je konačno uspio slomiti PLO Ali to nije smanjilo terorističku aktivnost U Libanonu PLO je dobio novu bazu A nakon crnog rujna iz 1970. Biće stvorena isto imena teroristička organizacija 28. studenog 1971. Crni rujan počinit će svoje prvo umorstvo Četvorica naoružanih palestinaca pripadnika crnog rujna, usred dana, nenoseći maske, ubila su u Kairu jordanskog premijera Vaštala, dok se vraćao u hotel Sheraton, u kojem je ocijao za vrijeme zasjedanja Arabske lige. Nakon što su ustrijelili jordanskog premijera, jedan od upojica kleknuo je i napio se premijerove krvi, vičući da oni njegovi drugovi pripadaju crnom rujnu. Sljedeća meta crnog ruina bio je jordanski veleposlanik u Londonu Zeid al-Rifai, koji je također podržao obračun kralja Huseina s palestinskom oslobodilačkom organizacijom. Tu je u tom strašnom činu, znači u međuarapskom bratubilačkom ratu, Arafat je odlučio uh, iskoristiti ovu svoju uh, novu uh, strategiju uh, terorističkih udara na Izrael, formirao je organizaciju Crni Rujan, formalno nije stajao iza toga niti Al-Fatah, međutim tom organizacijom disidenskom tako zonom, a tu disidentstvo nije bilo nikakog, jer je to sve dirigirano iz jednog centra na njegovom čelu su bili Abu Iat i Abu Džihad desna i ljeva ruka uh, Jasera uh, Arafata ali službeno vođe su bile uh, nešto niže pozicionirani uh, pripadnici uh, Al-Fataha poput Abu Dauda koji je postao ovaj, legenda nakon Minhena u palestinskim redovima. 6. rujna 1972. u Minhenu održana je služba u spomen poginulim izraelskim sportašima. Nakon toga 80.000 gledatelja odgledalo je nogometni susret između zapadne Njemačke i Mađarske. Nekoliko je ljudi je razvilo transparent s nadpisom 17 mrtvih, a već zaboravljeni. Služba osiguranja zapljenila je transparent, a ljude koji su ga razvili ispratila je sa stadiona. Ali netko nije zaboravio na izraelske sportaše, govori Fran Višnar, vojni analitičar. Izrael je odmah najavio službenu osvetu. Golda Meir je napravila listu, to se zove Goldina lista. To je bilo vrlo zanimljivo. Golda Meir je tvrdila bolje biti odlučan nego donijeti pogrešnu odluku. Mi se moramo osvetiti jer će nas stalno napadati inače. Mi moramo odrubiti glave koji su za ovo odgovorne. Zašto je bilo to za Izraelce bolno? Zato što su većina tih sportaša bili rumunski židovi koji su se tek doselili u Izrael i kao dizači utega i ne znam u kojim ostalim sportovima su nastupili za izraelsku uh, olimpijsku ekipu, uh, ljudi koji nemaju veze, koji nisu ni rođeni u Izraelu, koji nikad nisu bili tamo u ratu, i uh, to je jednostavno uh, zaključeno, izraelski državni vrh je zaključio da se to palestincima ne može uh, uh, oprostiti.